programa Cat Fe history Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música El club del Country,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 Pels dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 10 a de la nit. A l'essència de música, només per tu. Enxant. Enxant. Enxant.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 i he equipat d'acord amb les directrius de l'Associació de Futbol Golf Europea per acollir les principals competicions internacionals. Me, bulls, shields, Recorda el terreny de futbol golf està format per divuit foratss, con ...per l'Associació Mundial de Futbol Gols. El primer camp de Futbol Gols a l'estat espanyol... ...el temps a Massanet de Cabrenys. Vine i disfruta d'aquest nou esport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 be al correu there's absolutely no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 107 esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 esports, edició dilluns. Mm. Molt bon vespre, amics joients del 107 esports de la sense música. Passen en aquests moments 7 minuts del punt horari de les 9 del vespre i comencem aquí una nova edició del nostre 107 esports. la corresponent aquest dilluns 22 de novembre del 2010 on farem un repàs a tots els resultats a tots els marcadors que tenim de menjar a la nostra taula també parlarem de futbol, tercera divisió parlarem amb l'entrenador del Llagostera Oriol Alsina també eh, parlarem de futbol salat, de la derrota de la Fundació Esportiva Figueres el passat dissabte 4-5 a la pista del Blaneng. Eh, farem, eh, o parlarem amb el seu míster, amb Jaquí I també eh, intentarem parlar de motor amb Mavrid Vinyales, que és doble campió del Campionat d'Europa i Campionat d'Espanya de velocitat de 125 centímetres cúbics. Ja té una moto assegurada per la temporada que ve a fer el Mundial. Intentarem parlar amb el pilot Rosinc al llarg del nostre programa d'avui. Durant aquesta horeta, doncs, intentarem posar-nos en contacte amb ell. Per tant, doncs, des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre us acompanya a la sintonia esportiva del 107 Esports. Nosaltres el primer que farem amb, la... amb el suport, com sempre, del Cafè del Centre de Parlada és anar a repassar tots els resultats de la jornada.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 d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada un servei acurat a un preu no econòmic vida secreta dona valenta tu és tot el que tens pensament Ga En un moment El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada. Doncs, com dèiem nosaltres, que amb el suport del cafè del centre anirem a repassar aquests resultats de, de la jornada. Començarem per la primera divisió, la jornada 12, amb els següents eh, resultats. Eh, Sevilla 1, Mallorca 2, Villarreal 1, València 1, Almeria 0, Barcelona 8, Madrid 5, Al·leti de Bilbao 1, eh, Osasuna 1, Esporting de Gijón 0, Reial Societat 2, Al·leti de Madrid 4, Espanyol 3, eh, Hércules 0, Llevant 3, Racing de Santander 1 i Deportivo de la Colonya 3, Màlaga 0 es disputa doncs, des de fa aproximadament a uns 12 minutets el partit entre el Getafe i el Saragossa la classificació encapçalada per Real Madrid 32 segon és el Futbol Club Barcelona amb 31 tercer el Villarreal amb 24 quarta és ja l'Espanyol amb 22 cinquè el València amb 21 sisè el Sevilla amb 20 I... 7è l'Atleti de Madrid també amb 20 punts per baix. Trobem en 16è lloc el Racing de Santana amb 11, en 17è lloc el Màlaga amb 10, eh, 18è és l'Esporting el... amb 10, eh, 19è l'Almeria amb 9 i tancant el Saragossa amb 7, això sí, amb un partit menys. La propera jornada, la 13a, atenció, Sevilla, Getafe, Saragossa, Villarreal, València-Almeria, Atleti de Bilbao, Osasuna, Esporting de Gijón, Reial Societat, Atleti de Madrid, Espanyol... Hércules-Llevant, Racing de Santander Deportiva de la Corunya i Mallorca-Màlaga i dèiem atenció perquè es disputa també el partit de la màxima el que enfrontarà en aquest cas el Barcelona i el Real Madrid ho farà el proper dilluns coincidirà en la hora del nostre programa partit de les 9 del vespre nosaltres que hi serem igualment però doncs eh, us explicarem també eh, doncs, el que vagi passant durant aquesta primera hora en aquest eh, Barcelona, Real Madrid el partit doncs eh, que més interès desperta en aquesta Lliga BBVA Seguim, Lliga adelante Segona divisió A, jornada 13 Nàstic 0, Oscar 0 Tenerife 1, Alcorcón 0 Córdoba 0, Villarreal 0 Numància 3 eh, Granada 1 Granada 2, perdó Barcelona 1, Recreativo de Huelva 1 Cartagena 2, Betis 1 Xerés 4, Valladolid 0 Celta 3, Albacete 1, Rayo Vallecano 3, Pontferradina 1, Salamanca 4, Les Palmes 2 i Ells 0, Girona 0. La classificació en per Betis amb 29 punts, amb 27 el Rayo Vallecano segon amb 25 el Celta tercer. 4 és el Futbol Club Barcelona amb 23, 5 també amb 23 punts el Salamanca i sisè el Valladolid amb 21. Pel que fa al Girona el trobem en una tretzena posició amb 16 punts, i a eh, la part baixa don't trobem en un novelloc al Albacete en Monza, eh 20ès al recreatiu també en Monza. Uh, 21è el Nàstic de Tarragona amb 10 i tancant el Tenerife amb 10 punts la propera jornada la 14 en aquest cas uh, es disputarà ja la 14a jornada en aquesta segona divisió al proper cap de setmana amb, amb els següents encontres Oscar, Elx, Alcorcón, el Nàstic de Tarragona Villarreal, Tenerife Granada, Córdoba, Recreativo de Huelva Nomància, Betis Barcelona, Rey, uh, Real Valladolid Cartagena, Albacete, Jerez també el Pontferradina, Celta, Les Palmas Rayo i Girona, Salamanca. Mm -hmm. Anem baixant categories. Ens adinsem en el món de la tercera divisió. Jornada 14. Terrassa 4, Emposta 1, Premià 1, Balaguer 2, Poble de Mafumet 0, Vilanova 1, Europa 3, El Prat 1, Espanyol 5, Gabà 2, Muntanyesa 1, Almasnou 0, Castelldefels 1, Palamós 1, Cornellà 0, Llagostera 1, Manlleu 1, Vilafranca 1, i Escó, 0, Reus, 0. La classificació encatxalada pel Llagoster amb 25, també amb 25 al Muntanyesa, el Poble de Mafumet és tercer amb 23, i Reus quart amb 22. Per la part de baix, eh, trobem el Masnou setzè eh, amb 16 punts, disseter és el Balaguer amb 15, 18è el Vilanova amb 14, l'Escó, 19è amb 12 i tancant el Premià amb 10. La propera jornada, la quinzena, Uh, Terrassa Premià, Balaguer poble de Mafumet, Vilanova Europa, Prat espanyol, Gavà Muanyesa, Castellafels Masnou, Palamós Cornellà, Llagostera Manlleu, Vilafranca, Escó i Amposta Reus. Nosaltres, que seguim baixant categories, ens anirem a la primera divisió catalana. Jornada, en aquest cas, doncs número 13, amb els següents enfrontaments. Olesa, 1. Igualada, 2. Olímpic Camp Fatjó, 1. Blanes, 1. Sant Cristòfol 0. Sants, 1. Guíxols, 3. Tortosa, 1. Vic i Iberiana 0, Poble Sec 1, Vilassar de Mar 2, repitem que 4, Paralada 0, Olot 2, Moncada 0, Gramenet B 0, Sant Flewing 3 i Tàrrega 1, Rubí 1. La classificació encatxalada pel Tàrrega i el Vic amb 27 punts, tots dos, això sí, el Vic amb un partit menys. L'Olot és tercer amb 24, també amb un partit menys. Tenim a l'Olesa de Montserrat quart amb 22, el Vilassar és cinquè en 22, també amb 22 trobem l'Olímpic Camp Fatjó, uh, setè és la Ripetenca amb 20, amb un partit menys, uh, vuitè el Paralada també amb 20 punts, i el 9 nové és el Guixos també amb 20 punts, desè és el Rubí amb 19, 11 és l'Igualada amb 17, el Sant Florianc d'Otzer també amb 17, la Gramenet B és 13 amb 16 punts, 14 és el Tortosa amb 14 15è és la Gimnàstica Iberiana amb 13, 16è, el Sants amb 13 punts el 17è és el Moncada amb 11 el Blanes que és 18è amb 9 punts, 19è és el Poble Sec també amb 9 i tancant el Sant Cristòfol amb 3 punts tan sols. La propera jornada la 14a, Igualada, Tàrrega Blanes, Olesa eh, Sants, Olímpica amb Fatjó Tortosa, Sant Cristòfol, Gimnàstica Iberiana Guíxols, Vilassar de Mar Vic, Paralada, Poble Sec Moncada, Iberiana Uh, Sant Faluenc, Olot, Rubí, Gramenet, B. I uh, aquesta és la 14a jornada en aquesta uh, categoria, en aquesta primera divisió catalana. nen cap a la regional preferent, en el seu grup primer, on la Unió Esportiva Figueres uh, guanyava el camp del Turó de la Peira. Bona victòria dels homes d'Arnau Sala en un partit doncs molt treballat. Uh, jornada 11 Premiada dalt, 1. Aviat, 3. També tenim el Ripollet, 3. Tona, 1. Granollers, 2. Horta, 1. Turó de la peira 1. Un, Unió Esportiva Figures, 2. Mollet, 4. Palafugell, 2. També tenim més partits en aquesta categoria, en aquesta regional preferent en el seu grup primer una categoria, doncs, com dèiem, que la Unió s'imposava per un gol a dos al camp del turó de la Peira ho repassàvem ara mateix i eh, la resta de resultats els acabarem de repassar en aquests eh, mateixos instants eh, com dèiem, el turó de la Peira 1, un, Unió Esportiva Figueres 2 Mollet 2, Palafugell 0 Banyoles 4, Mataró 0 Farners 2 Manrejés 2 i Palau Solterà i plegamans eh 4 que sà 1. També, eh, la classificació que s'ha pel Ripollet en 28, eh, segona és la Unió Esportiva Figueres en 21, tercer és la amb 20. Uh, quart trobem el Mollet també amb 20, cinquè el Granollers amb 19 sisè el Manresa amb 19 també, setè és el Premià de dalt amb 18 amb 18 punts també i vuitè el Farnès uh, Novès el Canyelles amb 13, Desès el Palau Solità i Plegamans també amb 13, 14 és el Turó de la Peira amb 12 l'Horta que ocupa la dotzena posició també amb 12 punts el Tona que és 13 amb 11, 14 és el Banyoles amb 9 punts també amb 9 punts el Caçà 15è, setés el Gironella amb 8, 17 disseè al Palafugell amb 7 i tancant el Mataró amb només cinc punts. L'equip de Mataró que fa en unes temporades estava doncs l lo més alt del futbol català, tercera divisió i ara doncs estava passant mals moments l'equip Maoni. Nosaltres que seguim ens aniranem cap a la primera regional en el seu grup primer, on eh, els equips de casa doncs, eh, no tenien gaire bona sort en el derbi l'escala s'imposava a domicili en el Vilamalla, Vilamalla 0 l'escala 1 i també perdia en aquest cas el, la Jonquera i ho feia doncs a domicili també, doncs una molt mala jornada per als equips eh, de casa per als equips alt-tempordanesos nosaltres eh, que entrarem ara mateix en el territori d'aquesta primera regional en el seu grup primer Quan dèiem, primera regional, grup primer, amb els següents resultats Caldes 2, Bascano 2 Sant Hilari 1, Lloret 2 Amer I 1, Camprodon, 2, Tossa, 0, Tordera, 2, l'Esventat Vilamalla, 0, l'escala, 1, Bos de Tosca, 0, Bisbalenc, 2, Abadesenc, 1, Sant Gregori, 2, Besalú, 2, La Jonquera, 0, i Ripoll, 1, Quartum, la classificació. En Catçalada, Pelloret, amb 28 punts, A segon és el Ripoll, amb 21 Tercer és l'Ava de Geng, amb 19. Quarta, el Tordera, amb 18. Cinquè lloc pel quart, amb 17. Sisè, el Bescanó, també amb 17. I setè, el Bos de Tosca, també amb 17 punts. Vuitè és el Camp Lodon, amb 16. Nové és l'escala, amb 14. També amb 14, desè, el Vila Malla. El Bisbalany és 11, amb 13. El Bescanó, 12, amb 12 punts el Caldes és 13 amb 11, també amb 11 punts el Sant Gregori, 14 i la Jonquera 15 amb 11 punts 16 Amer també amb 11 i per sota trobem 17 el Tossa amb 10 punts i tancant el Sant Hilari, amb 9 la propera jornada, la dotzena Bescanor, Ripoll, Lloret, Caldes Camprodon, Sant Hilari, Tordera, Amer, l'escala Tossa, Bisbalenc Vilamalla, Sant Gregori Bos de Tosca, la Jonquera, Badesenc i quart Besalú Seguim repassant aquestes categories regionals i farem ara amb la segona regional, grup 15, jornada també 11, Lladó 2, Verges 4, Agullana 1, Begú 1, Sant Miquel 1, Emporia Brava 2, Monells 4, Alguifac 0, Sant Pere 2, Porvó 1, Roses 3, Cabana 0, Torruella 0, Base Roses 1, Llençar 1, Borrassa 1 i Esplais 1, Vida de 0 uh, la classificació encatçalada pel base Roses amb 29 uh, segon és el Torroll amb 26 uh, tercer el Roses amb 26 amb un partit menys uh, quarta és les l'Esplais amb 24 cinquè és el Borressat amb 18, sisè el Llençat, amb 18 uh, setè és el Sant Pere amb 17 vuitè el Viladamat amb 16 punts noves l'Emporia Brava amb 15 uh, en deselloc trobem el Monells amb 14 el Monsès el Verges amb 13 dutges pel Begú amb 10 punts, el Sant Miquel de Fluvià que és 13è, eh, amb 8 punts el 14è el Portbou, també amb 8 15è és la Gullana, amb 7 eh, 16è, Lledó, amb 6 punts el eh, Guifac, que és 17è, també amb 6 punts i tancant el Cabanes amb 2 punts. La propera jornada, la dotzena Verges Esplais, Begú, Lledó Emporia, Brava, Begullana, el Guifac, Sant Miquel Porbou, Monells, Cabanes, Sant Pere Uh, el Borrassà Torroella i Vila de Mat I atenció, si a uh, primera divisió parlàvem d'aquest uh, Barcelona-Madrid, uh, la segona regional grup 15 hem de parlar d'aquest uh, Basi-Roses, agrupació esportiva Roses. A uh, la Vinyasa es disputarà aquest encontre entre els dos equips rosincs, amb derbi doncs, uh, també del Morbo. Uh, això serà la propera jornada, el proper dissabte, dia 27, a la jornada 12. Seguim repassant més categories, ens anirem a repassar els dos grups de la tercera regional amb equips alt-tempordanesos. Començarem pel grup 30, 11a jornada, amb els següents marcadors, Cristinenc 6, cursà 0, Bàsca 3, L'Armentera 0, Boliviana 1, Gualta 2, l'escala B 0, Jafra un, també, doncs, eh, més marcadors, eh, en aquest cas, eh, d'aquesta 11a jornada, Aro, do, 2, eh, Sant Pere, 1, Medes l'Estatit, zero, Montràs, un, Siurana, tres, Sant Jordi, 3 i el partit entre el Mariscal Dullà i el Camallera fou eh, suspès, en la jornada del passat dissabte per la nova presentació del Camallera. La classificació, encapçalada pel Montras amb 28 punts, segon és el Cristinec, amb 22, tercer Jafra, també 22, eh, quart és el Sant Jordi amb 20, és el Saúleda amb 18, eh, sisés el Cursant, 17, també amb 17 punts, setè l'Aro, el 8è l'Armentera en 16, Nouvel Basque amb 15, també amb 15 i desè, el Medes l'Estartit l'escala B és 11 amb 14 punts el Boliviana és 12 amb 10 el Sant Pere B el trobem amb 13 posició 9 punts el Ciurana és 14 amb 5 també en 5 punts el Gualta 15 el Setzès el Mariscal Dullà amb 2 el Camallera també amb 2 punts la propera jornada de la dotzena Cursar Mariscal Dullà l'Armentera Cristinenc Gualta Bàscara Jafra Comunitat Boliviana Sant Pere l'escala Uh, Sauleda Aru també trobem el Sant Jordi Medes i el Camallera Siurana I ja per anar tancant amb el món del futbol masculí, ens n'anirem a repassar el que està a la jornada del grup 31 d'aquesta tercera regional, també. Jornada 11, Garriguella 3, Cistella 5, La Junquera 1, Sant Llorenç 1, Base Roses B 0, eh, perdó, 8, Salvatans 1, Llers 0, Vilabertran 2, Espolla 1, Fortià 2, Figueres 8, Cadaqués 0, Vilasacra 1, Marc Adalam 5, eh, Vilafant eh, 1, Paralada 5 i Navata 3 Vilajoya 0 la classificació encatçalada pel Figueres amb 27 punts, segon és el Llerc amb 26, tercer el Vila Bertran, amb 24, també amb 24 la marca de l'AM, cinquè és el Cadegués amb 23, sisè el Base Roses B amb 21, setè és el Cistell amb 19, vuitè és el Fortià amb 17, nové l'equip de casa, el Vila Sacra amb 14 punts, desè és la Junquera amb 12, onze és el Vila amb 11, la, el Garriguell és 12, també amb 11, el Sant Llorenç és 13, amb 10 punts, el Vilafant és nové Uh, perdó, 14è, amb 9 punts, uh, l'Espolla, 15è, amb 8, 16è és el Navata també amb 8 punts, i el Paralada B, que és uh, 17è, amb 4, i tancant també el Salvatans, amb 4 punts. La propera jornada, la dotzena, en aquest cas, uh, la que la composen els següents encontres, uh, Cistella, Navata, Sant Llorenç, Garriguella, Salvatans, la Jonquera, B, Vilabertran, Base, Roses, B, Fortià, Llers, cada que es Espolla, marca de l'AM, Unió Esportiva, Figueres, per a l'ADB, Vila Sacra i Vila Juïga, Nos Nosaltres que fem un petit, apart, un pu un petit punt i a part i tornem ja repassant el que són els resultats del futbol femení, bàsquet i també futbol sala, a més a més del vàter polo.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 doncs nosaltres, com dèiem, ens endinsarem en el món del futbol femení per anar a repassar-ne els seus diferents eh, resultats d'aquesta darrera jornada perquè fa la primera femenina en el seu grup 7 eh, doncs eh, tenim dos eh, resultats, un que es va suspendre el Cabanes-Breda suspès al principi de la segona meitat doncs eh, per eh, una baralla entre jugadores d'ambdós equips, eh, això estem parlant de primera femení, grup 4, jornada número 9, Lloret eh, 4 por 0 i Vàscre eh, 0 Santa Eugènia 4. També en segona femení, grup 7, jornada 9, eh, en aquesta jornada descansava el Sant Pere i eh, els dos marcadors que tenim, Base Roses eh, 1 l'Estertitxeng i la Pere 2 per 3. Eh, en basquet, Copa Catalunya, grup segon, eh, jornada 10, eh, a de Paf Uh, 57, Sant Andreu de Natzaret 81 uh, en futbol sala, grup 7 uh, primera territorial, jornada 6 uh, Blanent 5 uh, Fundació Esportiva Figueres 4 i en el món del handball, tercera jornada uh, perdona, en el món del waterpolo, tercera jornada en aquest cas tenim també un resultat uh, water polo Figueres 9 Uh, també en aquest cas uh, Club Butterpolo uh, Badia líder uh, 13 per tant doncs uh, derrota del Butterpolo Figueres aquesta setmana a casa uh, en aquest cas davant del líder de la categoria nosaltres que anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit ja uh, desenvolupant els diferents temes del nostre programa d'aquest uh, dilluns 22 de novembre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 a prop teu Sempre al teu costat Presentat i dirigit per Jonathan Castelló Arrels d'aquí i de tot arreu Un recorregut màgic a través de les diferents manifestacions artístiques Agermanant dels seus pobles Un món, bon, bon. moltes, moltes cultures. cultures. Cada dijous a les deu de la nit a la Senset Música. Senset música. Visita la nostra web. 3 dow.centsetmusica.com.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 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. ha parlat de la tercera divisió en el seu grup cinquè i és que hi el Llagostera va guanyar el camp del Cornellà per 0-1 i s'ha col·locat doncs, líder d'aquesta tercera divisió eh, després de 14 jugades amb 25 punts. Eh, tenim ja a l'altre costat del seu, del seu telefònic el seu tècnic Oriol Alcina Oriol. Molt bon vespre. Hola, bon vespre a tothom. Sí, eh, veia eh, el Llagostera, després de 14 jornades líder. Eh, segons el que he pogut veure els diferents rotatius, eh, comentes el liderat és anant d'altic eh, però està aquí, no? Suposo que contents i satisfets, no? Sí, eh, molt il·lusió, Estem a la jornada 14, tot just encara queda, queda moltíssim per fer, i ens fa molt d'il·lusió estar en aquesta posició tan privilegiada, no? El que passa que hem de ser realistes, i el que hem de fer, és la gent de llogueria és fer una fotografia, la clàssica perquè potser no ho mai més, no? Ara, això no vol dir que no puguem disfrutar i, i tenir il·lusions i somnis, doncs no, és, és gratis, no? Per tant, eh, a disfrutar aquesta setmana, i a pensar en el partit de dissabte, que serà molt complicat. Uh -huh. uh, Oriol, explica'ns en primer lloc com va anar el partit ahir. Uh, un partit uh, complicat, el clam d'un cornellà que doncs, no sol i solen fer masses gols, però el Llagustera va sortir victorió 0-1. Explica'ns uh, com va anar tot plegat. Bé, el, el cornellà és un, és un equip de, de molt de, molt de nivell no? És un equip que a cada seva uh, perd molt, molt, molt pocs punts uh, cada temporada. Uh, llavors, uh, nosaltres vam anar a jugar conscients de la dificultat que, que hi havia, però, però amb, amb ganes de d'intentar emportar els tres punts, no? I vam plantejar, doncs, un partit molt ofensiu, que a la veritat és no va sortir molt bé. La primera part va ser, potser, una miqueta de contenció, de molt, molt igualat, mirant tant ells com nosaltres, a veure és el que teníem millor, que és el que teníem pitjor, però a la segona part han sortit per totes, van veure que teníem possibilitats i vam tenir fortes ocasions, de fet, crec que el resultat va ser molt apartadet, no?, perquè vam fer doncs, uh, ocasions de gol molt clares que no vam ficar dintre, uh, però ens van donar un gol la primera part, que jo crec que no era orçai, vam fer una pilota al pal, vam fer coses molt clares, però vam estar molt bé, a part. Arrere vam assegurar moltíssim, van tenir una ocasió en tot el partit al Cornellà i últimament estem molt bé defensivament i ja hem de continuar així. Uh -huh. uh, sí, Oriol, si haguessin dit a principi de temporada que uh, doncs, uh, ja amb més d'un quart de Lliga disputat el uh, Llagostera estaria líder uh, de la classificació, tu haguessis cregut uh, que, que haguessis... No, jo, jo crec que ni jo ni ningú, no? O sigui, hem de ser conscients i, i tocar la peus a terra sobre el Llagostera, un equip d'un poble que té 6 o 100 persones, que és un equip que tota la vida ha estat a segona regional, i a primera, i ara on doncs, estem en una situació doncs, molt bona, no? Estem competint a tercera divisió, hi ha moltíssima igualtat, i ara hem tingut la sort de tenir una dinàmica positiva dels últims tres partits, hem fet 9 punts, i això ens ficat a dalt, però igual que hem guanyat tres partits, podem perdre en 3 i dedicant a la part baixa de la qualificació. Nosaltres hem de ser conscients de, de qui som, d'on venim, i continuar lluitant per cada partit, per cada punt, per intentar quedar al més amunt possible i intentar assegurar la salvació, que de fet ara ens soldrien 20 punts, no? I és això que tenim que anar mirant cada setmana, anar mirant eh, de puntuar i de i de, de tenir alguna cosa impossible tota ara. Uh -huh. uh, quan veus aquesta classificació i mires cap en endarrere, doncs, uh, veus uh, que hi ha equips doncs, com l'Espanyol, que el teniu a 5 punts, el Terrassa, que ja el teniu a 4 punts, vull dir equips de gran categoria, com el mateix Castelldefels, del qual us enfrontàveu la setmana passada. Uh, vull dir, que, que, que, que, quin sentiment tens? Bueno, de, de molta il·lusió, no? I de fet, és una mica de recompensa de molts anys en aquí treballant. Aquí hi ha una sèrie de jugadors uh, molt joves, amb moltíssima il·lusió de fer coses en el món del futbol, i som un equip tècnic que, que tots intentem aportar del doncs, nostre grau de sort. No? Crec que som una, una gran família, que ho combatim amb una pinya dins del camp, en el qual tots uh, es sentim importants, no? des del primer jugador que entra a la convocatòria fins que estan a la gala, perquè només podem entrar 13 jugadors. És una lluita constant cada setmana per fer per entrar a la convocatòria, no? som un equip de 22 a 23 jugadors que tots s'esforcen al màxim per intentar donar el rendiment que tots volem els dissabte o el diumenge, no? I això et dona una competència molt gran, un ritme de d'entrenes molt mal que després en els partits doncs, es veu no? aquesta sensació de, de qualitat i de, i de bon fer i d'il·lusió per part de, i de, de tothom. Uh -huh. uh, manquen aquests uh, moments, uh, cinc jornades per arribar al final de la primera volta Us queden uh, doncs cinc partits, uh, tres a casa, dos a fora, Manlleu, Reus i Emposta a casa i Escó i Vilafranca a uh, fora Què et diu aquest calendari, Oriol? Mira, la veritat és que nosaltres uh, tenim molt clar que aquests dos partits són molt difícils no? La prova la tenim, que un dos partits que hem perdut nosaltres ha sigut amb el premià És l'únic partit que ha guanyat el premi. no? A tots els partits són complicats, és igual que sigui el rival, evidentment no és el mateix jugar doncs, a, a camp d'una espanyol que, o d'un Terrassa o a camats d'equips que potser per nom són més modestos, no? però la realitat a l'hora de competir doncs, és tan difícil d'aconseguir un punt a tot el camp, sigui espanyol o sigui que o sigui. No? Per tant, hem de continuar així uh, mirant d'un en un amunt els partits que venen a continuació intentant donar el màxim possible a tots nosaltres per, per aconseguir doncs, els punts que puguem a cada partit. Uh -huh. i ja per acabar suposo que ahir després del partit doncs el vestuari devia ser doncs a l'ambient impressionant sí, evidentment després d'una victòria doncs sempre se celebra no? i més és un camp més complicat que em sembla que quan ja havia perdut un partit amb el que va de lliga no?, a casa seva i tot el any vas potser em perd dos realment és eh, emocionant quan acabes un partit i l'has suat i, i tu has guanyat no? i t'emportes els tres punts i més amb la situació que et fiques a la, la taula, però pateixo que això és merda èxita. Ara avui som dilluns, encara ens falta acabar-ho de celebrar però ja hem de començar a pensar com el partit de dissabte, perquè en aquestes partits pots ficar-te cincè, no? Mm. De continuar així, i, i amb molta il·lusió, amb, amb les mateixes ganes, no solament en els partits, sinó durant tota la feina que fem a la, durant la setmana en els entrenos i, i eh, felicitar tots els jugadors i a la gent que entrena eh, perquè això continuï així. Doncs hem d'oblidar que tot això... És un gràci que també hi ha molta gent de la vida i PIB que ses'esforn molt perquè no ens afalti no res, no?, i per ajudar-nos el que puguem. Uh -huh. continuar així, i la gent de Llagostera, doncs, la, cada vegada la gent que ve al camp, doncs no ens anima més, i cada vegada està més eh, unida a nosaltres, i ens ajuda, i a veure si podem aconseguir que hi venir una miqueta més de gent. Doncs, Juliol, de veritat, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns, moltes felicitats eh, per aquest eh, lideratge en aquesta tercera divisió, i, de veritat, eh, molta sort per als propers partits. Moltes gràcies, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ai igualment adéu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 Tindràs l'oportunitat de guanyar grans lots, sacadores, rentadores, televisors, equips de música, aspiradors i molts premis sorpresa. A més, l'últim dia sortejarà un fabulós viatge a Mallorca per dues persones. No t'ho perdis! vin a l'esquina de Vila Sacra i passa tu molt bé. Organitza Societat Recreativa i Cultural. Col·labora sense set música. A 107 esports. Són l'esport de la comarca al teu avàs, Dani Pagès. 107 esports amb Dani Pagès. I nosaltres que continuem i el que farem ara serà anar a parlar del món del futbol sala i és que la Fundació Esportiva Figueres no tenia el dia i queia derrotada per segona vegada en les seves sortides a propremi el que van obtenir els homes de la Fundació Esportiva Figueres el passat dissabte a la pista del Blanenc, davant un rival aparentment inferior i que en cap moment va demostrar tenir un patró de joc definit. Els Figuerencs avançaven ben aviat aprofitant l'estratègia en una jugada de falta que culminava Víctor, tot i dominant el marcador els Figuerencs no van oferir el seu nivell d'altres encontres, perdent moltes pilotes i amb certes dificultats en atac a l'equador de al primer temps, la Fortuna s'aliava amb el conjunt blanenc i una pilota dins l'àrea entrava entre rebots a la porteria de Ronald. Els jugadors figuerencs no van acabar de trobar el seu lloc a la pista durant el primer temps i es van mostrar desconeguts. Les sensacions eren diferents a la represa, tot i que els locals eren qui s'avançaven al marcador cada vegada que el quadre empurdanès igualava l'encontre. La preparació la precipitació en els homes de Ruiz Diabolí i la manca d'efectivitat impedint que els figuerencs poguessin capgirar el signe del partit, tot i ser sumament superiors als salvatans i dominar durant tot el segon temps amb molta claredat. Al final de l'encontre, el tècnic visitant, lamentava la falta d'activitat una setmana més en els dobles penals, que en cas de ser transformat podien haver donat la victòria al seu equip. Eh, nosaltres el que farem serà anar a repassar l'alineació amb la que jugava la Fundació Esportiva Figueres amb Ronald a la porteria, eh, Jordi Carrillo, Àngel Monedero, també jugava Ivan Jiménez, Sergio, Víctor, Xavi Matas... Àlex i Yacin. Pel que fa a l'equip local, jugaven Josep, Xavier, Albert, Josep, Daniel, Jordi, Pérez, Oriol, José Antonio i Florencio. Uh, també uh, el que podem fer és uh, repassar el marcador doncs, com es va desenvolupar durant tot l'encontre i va anar de la seva manera, com dèiem s'avançava en el marcador Víctor al minut 8 feia l'empat al minut 10 Jordi eh, posava el blanc al balanenc per endavant amb el 2 a 1 Pérez al minut 24, el 2 a 2 el feia Jordi Carrillo al minut 24 també, el 3 a 2 era obra de José al minut 25, el 3 a 3 el feia Xavi al 27, el 4 a 3 era obra d'Albert al minut 29, el 5 a 3 el feia Pérez al 32 i el 5 a 4 final el feia Jordi Carrillo al 36. Per tant, doncs, derrota de la Unió eh, de la Fundació Esportiva Figueres, en aquest cas, derrota a eh, la Pista do blanc i segona derrota en els desplaçaments. Nosaltres el que anníem fer seran escoltar les declaracions del tècnic de la Fundació Esportiva Figueres Jaqui Abolí. Eh, Jaqui. Avui una derrota 5 a4 eh, contra un equip eh, aparentment Déu i s'ha demostrat que va estar inferior. No? Bueno, ens anem en una mica decebuts, la veritat, perquè bueno, la primera part no hem jugat bé, però jo crec que aquest equip el teníem que guanyar tranquil·lament. És un equip que no fan absolutament res de futbol sala, i ja ens va passar alguna similar amb el veterans de Lloret, però els veterans de Lloret jo crec que tenien més, més classe que aquests. Aquests, pilotes al pivot i res més. Hem regalat dos o tres gols i nosaltres n'hem fallat tres o quatre de claríssims. Llavors ens anem en una mica tristos. Eh, com tu deies, avui l'efectivitat de cada porta ha estat clau per, per perdre el partit. Bueno, a més que ja fallem els doble penals com sempre, em sembla que n'hem fallat dos o tres, també hem fallat avui uns 6 metres, vull dir, ja és el comú. I a més a més, dos sense porter a la porteria, l'hem tirat una alta i l'altra l'hem rematat bé. Vull dir, crec que és mala sort, això és mala sort, vull dir, no hi podem fer res. Eh, Creus que l'equip, eh, el fet d'anar darrere del marcador, li ha faltat una mica de tranquil·litat per, per, bueno, per madurar una mica les jugades i arribar a porta? Sí, bueno, és un equip jove, en general, amb falta d'experiència en alguns homes i quan anem perdent, doncs, la veritat és que ens falta una mica de tranquil·litat. Tot i això, s'han creat una multitud d'ocasions i bueno, eh, si no vol entrar a la pilota, pues, no podem fer res. Eh, què s'ha de fer per, per millorar l'efectivitat amb els dobles penals? Res, ja canviarà. Això són ratxes, suposo que ja canviarà. No els tirem malament. El seu porter, la veritat és que avui ha parat molt i molt bé. Dir, no, no podem fer res, anar, anar, anar treballant i ja entraran eh, Al final del partit, eh, com has vist els jugadors suposo que decebuts Home, ja, ja estan molt decebuts perquè la veritat, després de veure l'equip que teníem davant i veure que no em sabut capaços de guanyar doncs pues, sap greu <laughs> crec que amb aquest equip hi jugaríem 10 vegades i els hauríem de guanyar 8, però bueno, no ha sigut així ells han jugat amb les seves armes, els han aprofitat i ens han guanyat Bé, Suposo que això pot servir d'experiència de, i sobretot de cares la setmana que ve a la Bisbal. Bueno, eh, nosaltres l'experiència mica en mica anem agafant, ens, ens pensàvem que el que ens va passar a Lloret no ens tornaria a passar i mira, ens ha tornat a passar avui, a la l'Avisbal no els coneixem però diuen que tenen bon equip, eh, espero que juguin més a futbol sala que aquests. Bueno, pues res, Jaqui, moltes gràcies i sort d'aquesta setmana. Gràcies, Jordi. Doncs això és el que comentava Jaqui Abolí, el president, l'entrenador d'aquesta Fundació Esportiva Figueres en la seva secció de futbol sala. Eh, els, els micròfons del nostre company eh, Jordi Meridenyo. Nosaltres que anem continuant fent camí cap a les 10 del vespre.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 A més, l'últim dia sortejarà un fabulós viatge a Mallorca per dues persones. No t'ho perdis! Vine a esquines de Vila-sacra i passa-t'ho molt bé. Organitza Societat Recreativa i Cultural. Col·labora 107 Música, emissora municipal. 107, la programació musical més completa. 107 Música 107 Esports, amb Dani Pagès. Doncs nosaltres el que farem a continuació serà anar a parlar del món dels castells, dels castellers, i és que la setmana passada van ser declarats Patrimoni Material de la Humanitat per part de la UNESCO i doncs els hi volem fer un petit homenatge. Tenim un petit extracte d'una entrevista que manteníem amb el nostre company Guillem Plujà, David Miret, cap de colla dels castellers de Vilafranca. Ens, ens irà molt bé. Suposo que us ha fet molt il·lusió, no, aquesta notícia? Sí, perquè, bueno, els que ens hi dediquem eh, ja de fa molts anys, els que hi dediquem bona part de la nostra vida, els que han fet dels castells una mica un modus vivendi, doncs, eh, que de fora se't reconegui, doncs, és importantíssim. Penso que és un gran que... Sí, sí, sí. La, no fa, jo vaig posar en contacte amb en Miquel, que em va donar el, el vostre número de telèfon, no? i gràcies a ell doncs hem pogut parlar en moments. Fa uns dies vam tenir aquí els castellers d'aquí Figueres sí. no, no sé si els coneixeu, que són també un grup sí. un grup bastant maquet i vam estar parlant bastant, avui no els hem pogut tenir però bueno, els tindrem un altre dia per comentar una mica. Crec que hi ha alguna relació una mica entre Vilafranca i Figueres, veritat? I tant, i tant uh, dos dels grans pilaners que tenim a Vilafranca uh, venen de Figueres, sí, sí L Ignasi Pérez i l'Ivo Jordà són castellers que havien estat en Figueres amb els castellers de Figueres doncs, per qüestions de, de desplaçament d'afinitat de, de, cap a nosaltres doncs van acabar venint a, a Vilafranca i Castells i estem molt, molt, molt orgullosos d'ells i són dos elements molt importants actualment sí. a la colla sí, sí doncs els saludem des d'aquí eh, vosaltres la, va ser fundat als castellers de Vilafranca l'any 1948 veritat? Sí, a la colla, eh, aquest any va fer 63 anys, eh, som del 14 de setembre de 1948, de la mà d'Oriol Rossell, una persona que li agradava, i encara li agradava, perquè és viu, evidentment, eh, li agraden molt els castells i va ser el, el fundador de la colla, no? Eh, és un, ha estat clau eh, la seva dedicació cap a, cap a la colla des de sempre. La colla ha tingut molts caps de colla, però ell... Eh, és el fundador, és la persona que va enginiar o que va començar a parir aquesta idea i a ell li devem molt, molt. Doncs aquí també li una salutació. Uh, la seu social és a Cal Figuerot, veritat? Cal Figuerot, sí, uh, uh, estem molt de sort de tenir a Cal Figuerot, Cal Figarot és una casa pairal, una casa amb unes grans dimensions, eh, tant d'un pati, té un pati a estil eh, colonial, americano, amb palmeres, i on ens permet assajar perfectament a l'estiu. A més a més, al costat hi tenim una nau, unes antigues caves, eh, i que bueno, vam poder-les adquirir fa poc, relativament poc, perquè la casa la, la vam adquirir ara fa 25 anys, i la, la nau aquesta del costat potser deu fer... 10 anys, no? Llavors eh, allà quan fa fred hi podem assejar perfectament i tenim les nostres xarxes i vaja, tot la, el sostre una mica més alt, tot i de, eh, fantàstic per poder assejar i fer grans, grans proves, que és el que ens dona fruit després. Sí. Uh, senyor David, uh, jo li volia preguntar, uh, el fet aquest de que l'UNESCO hagi, de, hagi declarat els castellers uh, com a patrimoni de la humanitat, en què, en què pot beneficiar el món casteller? Home, uh, en un moment de que se sentien veus de que possiblement uh, fruit d'aquells toros els, els, mmm, diríem, els abolirien pel dret de tots animals, s'havia sentit a parlar que els castells anirien darrere, no? per pel dret de l'infant, la, la protecció de menor, bé, sempre surt algun advocat que intenta qüestionar aquesta, aquesta acció cultural que fem nosaltres, no? que són els castells, i bé, suposo, evidentment, que ara a partir d'això doncs, els castells queden blindats i tindrem castells per molts. Doncs nosaltres avui per acabar el nostre programa anirem a parlar del món del motociclisme i és que un pilot Rosing de només quins anys va aconseguir ahir quedant segon a Xeste el campionat d'Espanya de velocitat de 125, allà és el Madrid Vinyales, el qual ja tenim a l'altre costat el fet Madrid, molt, bona, molt bon vespre. Bona tarda. Bé, ahir vas quedar segon, però et servia per assolir el Campionat d'Espanya, no? Explica'm com va anar la carrera. Bueno, vaig tindre unes primeres voltes molt lluitades per arribar al segon lloc i, bueno, ja quan vaig arribar vaig tranquil·litzar, rodar el meu ritme i així va ser, no?, vam complir l'objectiu de guanyar el Campionat d'Espanya i ja estem molt contents. Eh, sorties, eh, si no vaig errat, sisè, no? Per tant, vas veure una remuntada, no? Sí, vaig una remuntada important. Uh -huh. I doncs, ara, uh, suposo que fins a arribar al segon lloc doncs, uh, va costar bastant, no? Va, doncs, va costar dues o tres voltes. Uh, I un cop allà doncs, suposo que intentar no, no perdre aquest segon lloc, no? Perquè el teu rival em uh, feia prou que uh, si tu, uh, només que algú quedés entre tu i ell ja ja guanyava el campionat, no? Vull dir que, sí. uh, una van està apretant molt per darrere i bueno, vaig tindre que fer un petit esforç per tenir la distància fins que van cometre algun error. Uh -huh. uh, també havies guanyat uh, fa unes setmanes el campionat d'Europa. Suposo que aquest doblet et deixa molt bon segur de boca, no? Sí, crec que guanyar dos títols és molt important i és una motivació extra per al pròxim any. I fer-ho això en 15 anys, doncs, encara més, no? Vull dir, suposo que no és habitual, no?, en el món del motociclisme. Bueno, jo crec que és una mica habitual, no? perquè aquests campionats és entre 14 i 15 anys i crec que tots els campions tenen 14 o 15 anys. I bueno, mm. entre nosaltres és molt habitual, però, clar, la gent de fora, doncs pues, clar, sí. per ells som molt joves. I de cara a la propera temporada, en principi, de debutaries en el Mundial, no? Explica'n com ho tens en aquests moments, dit. Bueno, ho han firmat en BQR Blu-100 de per l'any que ve. Mm. Una marca que hi ha ja de fa 4 anys, i bueno, crec que ho farem molt bé. Mm -hmm. Doncs, eh, de veritat, en eh, Madrid, moltíssima sort i moltíssimes felicitats per haver aconseguit aquests dos campionats, i esperem doncs, eh, que se'n senti a parlar, Madrid Pinyales, eh, la temporada que veia ve, Moltíssima gràcies per atendre'ns. Molta gràcies a vosaltres. Doncs això és el que comentava el jove pilot Rosing de només 15 anys Maverick Viñales que ahir es va proclamar Uh, campió del Campionat d'Espanya de velocitat uh, en la carrera en l'última carrera disputada a Xest. Uh, nosaltres, que um, parlant amb Madrid Vinyales, posem punt i final al nostre programa d'avui i tornem uh, el proper diumenge a partir de les 8 del vespre uh, i fins a les 10, uh, fent doncs, tot un repàs al que ha estat el món futbolístic, del cap de setmana, també el proper dilluns recordin que coincidirem la nostra programa amb la primera part del Barcelona-Reial Madrid nosaltres, com dèiem, hi tornem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre, dia de les eleccions autonòmiques, fins llavors que passin una molt bona setmana, rebint cordials salutacions de qui els acompanyat des de les 9 del vespre i fins ara mateix que estem a punt d'arribar a les 10. Un servidor, Dani Pagès.